Tizenhetedik fejezet Pászer és Suti a Nílus partján ülve csodálták a nap felkeltét. A nap, amely legyőzi a sötétséget és az éjszakai útján rátámadó szörnyűséges kígyót, lassan újra felkúszott az égre a sivatag fölött, és vörösen beragyogta a folyót. Komoly ember vagy, Pászer? Miért kérded? Ha valaki, főleg egy bíró, túlságosan belemerül az élvezetekbe, Könnyen összezavarodhat. Te vittél abba a sörházba. Míg te szerelmeskedtél, én az ügyeimen töprengtem. Nem inkább a szerelmedről álmodoztál? A folyó szikrázott, a hajnal vére már elhalványult, a kora reggeli órák aranyává változott. Hányszor jártál már a tiltott gyönyörök házában? Mi? Részeg vagy, hogy ilyet kérdezel? Tehát soha sem találkoztál korábban Szababúval? Soha. Ő mégis kész volt megvallani bárkinek, aki kíváncsi rá, hogy a legjobb ügyfelei közé tartozol. Passer elsápadt. Nem annyira a bírói hírnevére gondolt, mint inkább arra, hogy mit gondolna róla Noferet, ha ilyesmit hallana. Hát biztosan lefizették. Ahogy mondod, ki? Olyan szép éjszakánk volt, hogy megkedvelt engem. Elmondta, hogy milyen ármányban kellene részt vennie. De a megbízóját nem árulta el. Bár szerintem könnyű rájönni ki lehet az mentmosz-e rendőrfőnök alkalmaz e féle módszereket. Én meg tudom védeni magam. Nem lesz rá szükség. Meggyőztem szababút, hogy hallgasson. Ne álmodozz Szuti! Az első adandó alkalommal elárul téged is, meg engem is. Ebben én nem vagyok olyan biztos. Jó érzésű lány. Engedd meg, hogy ezt kétségbe vonjam. Vannak helyzetek, amikor egy nő nem hazudik. M Mégis szeretnék magam beszélni vele. Kevéssel dél előtt pászer megjelent a sörház előtt Kemmel és a Páviánnal. Egy núbiai lány kinézett a kopogásra, majd rémülten a párnák alá bújt, de egy másik összeszedte a bátorságát és ajtót nyitott. A tulajdonos nőhöz jöttem. Én csak itt dolgozom, és hol van szababú asszony? Ne hazudjon, a hamis tanúvallomásért börtön jár. Ha elárulom, megvernek. Ha hallgat, vádat emelek az igazságszolgáltatás akadályoztatásáért. Én nem tettem semmi rosszat, nem is vádolom semmivel, de mondja el az igazat. Szababú elutazott Tébába. Hol szállt meg? Nem tudom. Mikor jön vissza? Azt sem tudom. Tehát a kéi hölgy inkább elmenekült és elrejtőzött. Nyilvánvalóvá vált pászer előtt, hogy ezután a legkisebb ballépés is végzetes lehet a számára. A sötétben ármányt szőnek ellene. Valaki, nyilván ment mosze, lefizette Szababút. Ha meg is fenyegette, akkor biztos, hogy Szababú habozás nélkül megrágalmazza. Egyelőre csak szuti hódításának köszönhető, hogy megmenekült. Pászernak meg kellett állapítania, hogy a kicsapongás nem minden esetben elítélendő. A rendőrfőnök hosszas töprengés után meghozta a nehéz döntést. Magánkihallgatást kért Badzsely vezértől. Ideges volt, és egy résztükr előtt többször is elismételte a mondandóját, hogy megfigyelhesse közben az arc kifejezését. Egyiptom főminisztere kíméletlen ember hírében állt. Szófukar volt, és gyűlölte az idejét vesztegetni. A tisztsége kötelezte arra, hogy minden panaszt meghallgasson, amennyiben az megalapozott. Az alkalmatlankodók, a csalók és a hazugok keservesen megbánták, ha hozzáfordultak. Amikor a vezír elé lépett valaki, minden szó, minden gesztus számított. Mentmoszé késő délelőtt ment a palotába. Badzsai hét órakor a királlyal tárgyalt, aztán kiadta az utasításait a főtisztviselőknek és átnézte a tartományokból érkezett jelentéseket. Ezután fogadta a hozzáfordulókat. Azok az ügyek kerültek a vezír elé, amelyeket más testületek nem tudtak megoldani. Sürgős esetben Badzsai még a gyors ebédje előtt sort kerített néhány magánkihallgatásra is. A rendőrfőnököt egyszerűen berendezett irodájában fogadta, amely nem tükrözte a vezíri tisztség fontosságát. Egy támlás szék, gyékény, tároló ládák és papírustartók ennyiből állt a bútorzat. Ha Bajaj nem hordott volna vastag kelméből vart hosszú tunikát, bárki egyszerű írnoknak hihette volna. A nyakláncán függő hatalmas réz szív arra emlékeztetett, hogy Fáradhatatlanul fogadja a panaszokat és a sírámokat. A magas, badzsely vezír hosszúkás arcát sasor uralta. haja, kék szeme volt, és hatvan éves létére feszesen tartotta magát. Soha nem sportolt, a bőre nem bírta az erős napsütést. Keskeny, elegáns kezén látszott, hogy jó érzéke van a rajzoláshoz. Fiatal korában kézműves volt, majd írótermi tanár lett, aztán földmérőként páratlan pontosságról tett tanúságot. A palotában felfigyeltek a képességeire, és kinevezték először a földmérők vezetőjévé, aztán a Memphisi tartomány főbírájává, a Kapu főbírájává, és végül vezírré. Nem egy udvaronc próbálta rajta kapni valami mulasztáson, mint hiába. A tisztelt és rettegett Badzsely azoknak a nagy vezíreknek a sorába tartozott, akik Imhotep óta a helyes úton tartották Egyiptomot. Bár néha a szemére vetették, hogy szigorúan ítél, és hogy kérlelhetetlenül végrehajtatja az ítéleteit, azok megalapozottságát senki sem vitatta. Ment mint a mai napig beérte azzal, hogy teljesítse a vezír parancsait, és azon volt, hogy ne adjon okot a rosszallására. A mostani találkozótól meglehetősen tartott. A vezír fáradt volt, úgy tűnt, mintha bóbiskolna. Hallgatom, ment Moszé, fogja rövidre. Bonyolult az ügy! Egyszerűsítse. Több veterán meghalt egy balesetben, leestek a nagy szfinxről. A nyomozás. A katonaság vezette. Szabálytalanságok? Látszólag nincsenek. Nem láttam a hivatalos iratokat, de a kapcsolatainak köszönhetően ismeri a tartalmukat. Ez nem egészen szabályos, ment Mosze. A rendőrfőnököt nem érte felkészületlenül a szemrehányás. Ez a bevett szokás. Változtatni kellene rajta. Ha nem történt szabálytalanság, mi az oka a látogatásának? Pászerbíró. Méltatlan lenne a tisztségére? Menn Mosze hangja negédesebbé vált. Ön nem vádolom, csak nyugtalanít a viselkedése. tehát nem tartja be a törvényt? Ön meggyőződése, hogy az őrparancsnok eltűnése körül valami nincs rendben. Az őrparancsnok egyébként kiváló veterán volt. Vannak bizonyítékai pászernak? Nincsenek. Az az érzésem, hogy az ifjú bíró csak zavart akar kelteni, hogy hírnevet szerezzen magának. Én a magam részéről nagyon sajnálatosnak tartom az ilyen viselkedést. Ennek örülök, ment most Mi a véleménye magáról az ügyről? Az én véleményemnek nincs jelentősége. Ellenkezőleg, türelmetlenül várom, hogy megoszza velem. Készen állt a csapda. A rendőrfőnök irtózott attól, hogy elkötelezze magát valami mellett vagy valami ellen. Félt, hogy később a szemére vethetik az egyértelmű állásfoglalást. A vezír felnézett, mintha a vesébe látott volna a hideg kék szempár. Valószínű, hogy semmiféle rejtés sincs a szerencsétlenek halálak körül, de... Túl kevéssé ismerem az ügyet ahhoz, hogy végleges véleményt alkothassak. Ha maga a rendőrfőnök kételkedik, miért ne tehetné ezt egy bíró? Hiszen neki kötelessége, hogy ne fogadja el a készen kapott igazságokat. Ne, te, ez természetesen, mormokta ment, mosze. Memphisben nem szoktak tehetségtelen embert kinevezni. Pásszer bizonyára kitűnő fiatal ember. A nagyvárosi környezet, a vecsvágy, a, a, a hatalom, mámora, talán, talán túl sok felelősség nehezedik rá. Majd meglátjuk, határozott a vezír. Amennyiben így van, le fogom váltani. Addig is hadd folytassa, amit elkezdett. Számítok rá, hogy ön segíteni fogja a munkájában. Bajai hátrahajtotta a fejét és ismét lehunyta a szemét. Mentmoszé felállt. Sejtette, hogy a vezír továbbra is figyeli őt, meghajolt hát, és dühét a szolgáinak tartogatva távozott. A termetes, napbarnított Káni kevéssel napkelte után ért bíró hivatalához. Leült az ajtó elé északi szél mellé. Egy szamár, ez volt minden álma. Ha lenne egy szamara, azt cipelhetné helyette a nehéz terheket, és megkímélné elgyötört hátát a súlyos vizes amelyekből a kertjét öntözte. Északi szél figyelmesen fülelt, Káni pedig az egyforma napok végtelen soráról mesélt neki, arról, hogy mennyire szereti a földet, milyen gondosan ássa az öntöző árkokat, és mekkora öröm látni a viruló növényeket. Vallomását a fürge léptű pászer érkezése szakította meg. Káni, hozzám jött? A kertész bólintott. nyőjön hát be! Káni tétovázott. A bíró irodájától épp úgy idegenkedett, mint a nagyvárostól. A mezőktől távol rosszul érezte magát. Túl zajos, túl émeítő és túl szűk világ volt ez neki. Ha nem a jövője forgott volna kockán, sosem merészkedett volna Memphis utcáira. Tízszer is eltévedtem, mesélte. Ismét Kadassal gyűlt meg a baja? Igen. Miért? El akarok költözni a birtokáról, de nem enged. El akar költözni? Idén a kertem háromszor annyi zöldséget termet, mint amennyi az előírt mennyiség volt, tehát... Önálló termelő lehetek végre. Hát a törvény is ezt mondja. Kádás tagadja, hogy jogom lenne elköltözni. Mmm, meséljen a leendő kertjéről. A főorvos pompás villájának árnyas kertjében fogadta Noferetet. Egy virágzó akácia alatt üldögélt, hűs, könnyű rozé kortyolgatott. Egy szolgál legyeszte. Szép, noferet Mennyire örülök, hogy láthatom! A szolidan öltözött lány régi módi rövid parókát viselt. Igen, szigorúnak látszik ma. Nem divatja múlt egy kis ez a ruha? Félbe kellett hagynom a munkámat. Szeretném tudni, hogy miért hivatott. Nebámon elküldte a szolgáját. Magabiztosan biztosan, és abban a meggyőződésben, hogy a kert szépséggel lenyűgözi Noferetet, elhatározta, hogy még egy utolsó lehetőséget ad a lánynak. <köhö> hát, nem nagyon kedvel engem. Várom a válaszát. Élvezze ezt a szép napot, a finom bort, a gyönyörű világot. Noferet, ön szép és okos. Tehetségesebb, mint a legképzettebb orvosaink. De nincs se vagyona, se tapasztalata. Ha nem segítem, élete végéig egy kis faluban fog tengődni. Erős is, tehát eleinte felülkerekedik a megpróbáltatásokon, ám később meg fogja bánni, hogy olyan kérlelhetetlenül tiszta volt. Az eszmékből nem lehet megélni. A lány keresztbefont karral nézte a kerti tavat, amelynek lótuszai között kacsák úszkáltak. Majd megtanul szeretni engem is és a módszereimet is. A törekvéseim nem tartoznak rám. Ön méltó arra, hogy az udvari főorvos felesége legyen. Ne magát Ne áltassa magát ilyesmivel. Mm, jól ismerem a nőket. Olyan biztos ebben? mond arcára ráfagyott a mosoly. Elfelejti, hogy tőlem függ a jövője? A jövőm az Istenek kezében van. Hagyja az Isteneket, állt fel a főorvos elkomorodva, és törődjön velem. Erre ne számítson. Ez volt az utolsó figyelmeztetésem. Akkor visszatérhetek a munkámhoz? A jelentések szerint a gyógyszerészeti ismeretei meglehetősen hiányosak. Noferet nem veszítette el a lélek jelenlétét, a karját leeresztve szembenézett vádlójával. Nagyon jól tudja, hogy ez nem igaz. A jelentések határozottan állítják. Kik írták ezeket a jelentéseket? Olyan gyógyszerészek, akiknek fontos az állásuk, és akik előléptetést érdemelnek az éberségükért. Ha ön nem tudja elkészíteni az összetettebb gyógyszereket, akkor nincs jogom bevenni az udvari orvosok közé. Feltételezem, hogy tudja, mit jelent ez. Nem juthat előre a ranglétrán és nem használhatja a legjobb készítményeket, mert ezekhez csak azok juthatnak hozzá, akiknek én engedélyezem. Ön pedig nem lesz köztük. Ezzel a betegeknek árt. A betegeit majd elküldheti a nagyobb tudású kollégáihoz. Ha majd elege lesz a középszerűségből, akkor itt fog esdekelni a lábaimnál. Dénész éppen akkor szállt ki a horcégéből Kádás háza előtt, amikor Pászer bíró a kapussal beszélt. Csak nem fáj a foga, kérdezte a szállító. Jogi ügyben jöttem. Milyen szerencse! Én az ínyemmel kínlódom. Csak nem támad Kádásnak valami kellemetlensége? Egy apróságot kell tisztáznunk. A vöröskezű fogorós elébük sietett. Hm, kivel kezdjem? Dénész a betege, ami engem illet, én Káni ügyében jöttem. Mi, mi dolga a kertészemmel? Már nem a kertésze. A munkájával kiérdemelte a jogot a függetlenségre. Ugyan, Káni az alkalmazottam, és az is marad. Pecsételje le ezt az iratot. – Soha! – mondta Kádás tűtő, remegő hangon. – Akkor eljárást indítok ön ellen. – Ne olyan hevesen! – szólt közben Dénész. – Hagyd hát elmenni ezt a kertészt, Kádás. Majd szerzek neked másikat. – De ez elvi kérdés! – tiltakozott a fogorvos. – Jobb, ha beleegyezel. Inkább a nyakadba vennél egy pert, felejtsd el azt a kánit. Kadas, kénytelen-kelletlen, követte Dénész tanácsát. Létopolis búzamező kövezte városka volt a Delta vidékén. Papi kollégiuma a sólyom Isten misztériumainak áldozott, akinek a szárnyai olyan hatalmasak, mint maga a kozmosz. Noferetet a kollégium vezetője, Branir egyik barátja fogadta. Noferet elmondta neki, hogy kizárták a hivatalos orvosok karából. A főpap beengedte Noferetet a szentélybe, ahol Anubis szobrát őrizték. Az embertestű, sakálfejű isten tárta fel az emberek előtt a mumifikálás titkait. Ő nyitotta meg a túlvilág kapuit az igazak lelke előtt, és ő változtatta az élettelen húst fénytesté. Noferet körbejárta a szobrot, amelynek a hátoldalán hosszú hieroglifikus írás állt. Egy orvosi értekezés a fertőző betegségek kezeléséről és a nyirok megtisztításáról. Noferet emlékezetébe véste a szöveget. Bránér döntött úgy, hogy beavatja őt a gyógyítás olyan művészetébe, amelyhez Nebamon sosem férhet hozzá. A kimerítő nap után Pászer végre elnyújtoskodhatott Branir teraszán, és élvezhette az est békéjét. Vitéz, aki egész nap az irodát őrizte, szintén megérdemelte a pihenőt. A halódó fény elindult az égbolton, hogy az ég pereméig fusson. Előrébb jutottál a nyomozásban? kérdezte Branir. Hát, a egy igyekszik eltussolni az ügyet. Ráadásul összeesküdtek ellenem. Ki a felbújtó? Csak Asher tábornok lehet. Ne ítélj előre. Hát kaptam egy halom hivatali iratot, amelyek miatt ki sem mozdulhatok a hivatalból. Ezt valószínűleg mentmoszének köszönhetem. Le kellett mondanom az utazásról, amelyet terveztem. A rendőrfőnök veszedelmes ember. Sokak pályáját derékba törte, hogy biztosítsa a sajátját. De legalább Káni kertészsel jót tettem. Szabad munkás lett, már el is indult délre. Én is vettem tőle gyógynövényeket. Nehéz természete van, de a mesterségét szereti. Kádás, gondolom, nem örült annak, hogy közbeavatkoztál az érdekében. Hmm... Hallgatott Dénészre, és meghajolt a törvény előtt. Kötelező óvatosságból. Dénész azt állítja, hogy megjegyezte a leckét. Dénész mindenek előtt üzletember. Nem hisz abban, hogy őszintén megváltozott? Az emberek többsége csak a saját érdekeit nézi. Ta – Találkozott mostanában Noferettel. Nebamond Nebamon nem hagyja békén. Házassági ajánlatot tett neki. Pászer elsápat. Vitéz azonnal megérezte, hogy baj van, és a gazdájára függesztette okos tekintetét. É – És, és Noferett visszautasította? Noferet gyengéd és kedves, de senki sem kényszerítheti rá, hogy ne a szívére hallgasson. Tehát visszautasította? El tudott képzelni, hogy milyen pár lenne Nebamon és Noferet? Mosolygott Branír. Pászer nem titkolta, hogy megkönnyebbült. A kutya is nyugodtan elszúnyókált. Nebamon meg akarja törni, folytatta bránír Hazug jelentések alapján kijelentette, hogy Noferet alkalmatlan az orvoslásra, és kizárta a hivatalos orvosi testületből. Megtámadom a hamis vallomásokat, mondta a kezét összörbe szorítva Pászer. Semmi esélyed. Sok orvos és gyógyszerész áll Nebamon szolgálatában, és ki fognak tartani a hazugság mellett. Noferrött biztos teljesen elcsüggett. Úgy döntött, hogy elhagyja Memphis-t, és egy kis faluban telepedik le, Téba mellett.